Capitolul 6. La casa parohială zilele se scurgeau a idoma una după alta. Curând după micul dejun, Merien aducea ziarul Times. Domnul Carey împărțea abonamentul cu doi vecini. Ziarul era la dispoziția lui de la ora 10 până la ora 1, când grădinarul îl ducea domnului Ellis de la vila Taylor, unde rămânea până la 7. Apoi ziarul era dus domnișoarei Brooks de la Conac și, întrucât ea îl primea târziu, avea avantajul de a-l păstra. Vara când făcea dulcețuri sau marmeladă, doamna Cherei îi cerea adesea câte un exemplar ca să acopere cu el borcanele. Când preotul se instala să-și citească ziarul, soția lui își punea boneta și ieșea după cumpărături. Filip o însoțea. Blackstable era un sat de pescari alcătuit din ulița mare pe care se înșirau prăvăliile, Filiala băncii, locuința doctorului și casele le două sau trei proprietari de vase care transportau cărbuni. În jurul micului port erau niște ulicioare mizere pe unde locuiau pescarii și sărăntocii. Dar aceștia nu contau, întrucât nu veneau la Biserica Mare Anglicană, ci se duceau la case de rugăciuni ale ereticilor. Când se întâlnea pe stradă cu slujitorii sectelor neconformiste, doamna Cherei trecea pe partea cealaltă ca să nu dea nas în nas cu ei. Dar dacă nu mai avea timp să traverseze, își ațintea ochii în caldarâm. Era un adevărat scandal cu care preotul nu se împăcase încă. Pe ulița mare erau trei case de rugăciuni și el nu-și putea scoate din cap gândul că autoritățile ar fi trebuit să intervină pentru a împiedica înălțarea acestor locașuri eretice. La Blake Stable, târguienile nu erau deloc o treabă ușoară. Asta deoarece, ajutate de faptul că biserica parohială se afla la două mile de oraș, sectele înfloreau și doar se cerea să cumperi numai de la și care frecventau biserica. Doamna Cherei știa cât se poate de bine că un negustor putea deveni mult mai evlavios dacă printre clienții săi se numărau și locatarii casei parohiale. Erau doi măcelari în sat care veneau amândoi la biserică și nici în ruptul capului nu vroiau să înțeleagă că preotul nu poate să se aprovizioneze de la amândoi deodată. Și nici nu erau mulțumiți de planul foarte simplu al acestuia de a cumpăra șase luni de la o măcelărie și șase luni de la cealaltă. Măcelarul care nu trimitea carne la casa parohială se rățuia într-una că nu o să mai dea pe la biserică. Drept care preotul se vedea mereu silit să recurgă la amenințări. Macelarul greșea foarte tare dacă nu venea la biserică, dar dacă strica lucrurile și mai rău și mergea atât de departe încât să înceapă a frecventa casa de rugăciuni, atunci, bineînțeles că, oricât de bun ar fi fost carnea vândută de el, domnul Cherei n-ar fi avut încotro și ar fi trebuit să-l părăsească definitiv. Adeseori, doamna Cherei intra o clipă la bancă pentru a-i lăsa vreun mesaj directorului filialei, Josiah Graves, care îndeplinea totodată funcțiile de maestru de cor, casier și țârcovnic al bisericii. Era un bărbat înalt și slăbănog, cu fața gălbejită și un nas lung cât toate zilele. Pletele îi albiseră de tot și Filip îl socotea bătrân ca tata noie. Graves ținea registrele parohiei și se ocupa de cadourile destinate corului și școlii. Deși biserica parohială nu avea orgă, Toată lumea, de la Blackstable, socotea corul condus de el drept cel mai bun din întreg comitatul Kent. Și când se ivea prilejul vreunei solemnități, ca de pildă vizita episcopului pentru ceremonia unei confirmări, sau vizita vicarului rural, care venea să țină o predică și să oficieze la sărbătoarea recoltei, tot Graves se ocupa de pregătirile necesare. Dar el făcea tot felul de lucruri aproape fără să-l consulte pe paroh și acesta, deși era întotdeauna dispus să-și cruțe bătaia de cap, strâmba din nas când vedea că țârcovnicul nu și-o să facă lucrurile după cum îl taie capul. Ba chiar acesta părea să aibă îndrăzneala de a se considera persoana cea mai însemnată din întreaga parohie. Domnul Cherei îi spunea mereu nevestisii că dacă Josiah Graves nu bagă bine de seamă, într-o zi o să-l pună el la punct de-o să țină minte cât o trăi. Dar doamna Cherei îl sfătuia să fie mai răbdător cu Josiah Graves, pentru că de fapt nu era o intenționat și nu e vina lui dacă e încă departe de a fi un gentleman. Preotul care își găsea o mare consolare în practicarea virtuților creștine se stăpânea cât putea. Singura răzbunare pe care și-o permitea era să-l poreclească pe țârcovnic Bismarck, când acesta nu era de față. Odată, cei doi bărbați avură o înfruntare foarte serioasă și doamna Kerey își amintea încă și acum cu spaimă de momentul acela de încordare. Candidatul conservator în alegeri își anunțase intenția de a ține un discurs la Blackstable, iar Josiah Graves, după ce aranjă ca întrunirea electorală să aibă loc în sala misiunii creștine, se duse la domnul Carey și îi spuse că nădăjduiește că va binevoi să rostească și el vreo câteva cuvinte. În cursul discuției reieși că politicianul conservator îl rugase pe Josiah Graves să prezideze adunarea. O asemenea situație punea la prea grea încercare răbdarea domnului Carey. El avea părere bine stabilită în privința respectului datorat preoțimii și socotea că e ridicol ca un țârcovnic să prezideze o întrunire la care e prezent și parohul. Îi aminti lui Josiah Graves că popă înseamnă papă și că deci preotul este papa pentru parohia respectivă. Josiah Graves îi răspunse că el e primul care recunoaște demnitatea bisericii. Dar asta e o chestiune politică și, la rândul lui, îi aminti preotului că mântuitorul îi îndemnase să-i dea cezarului cei al cezarului. Replica domnului Carey fu că până și necuratul poate să recurgă la citate din Biblie pentru a-și realiza scopurile, dar numai el, preotul, are autoritatea asupra sălii misiunii creștine și, dacă nu este poftit să ocupe fotoliul prezidențial, va refuza să permită folosirea sării pentru o întrunire politică. Josiah Graves îi spuse domnului Carey că n-are decât să facă ce -o vrea, iar în ceea ce-l privește, socote că pentru el casa de rugăciune a sectei lui Wesley e un loc la fel de bun ca oricare altul. Atunci domnul Carey îi arătă lui Josiah Graves că, dacă pune piciorul într-un locaș care e aproape un templu păgân, Înseamnă că nu mai merită să fie paracliser al unei parohii creștine. Drept care Josiah Graves își dădu demisia din toate funcțiile sale și chiar în seara aceea trimise pe cineva la biserică să-i aducă veșmintele. Domnișoara Graves, sora lui care îi făcea menajul, renunță și ea la postul de secretară a clubului maternității, care le asigura gravidelor nevoiașe haine, scutece pentru copii, cărbuni și o alocație de 5 lingi. Domnul Carey afirmă că, în sfârșit, se simte stăpân în propria lui casă. Curând însă, descoperi că trebuie să se ocupe de tot felul de lucruri la care nu se pricepea câtuși de puțin. Iar Josiah Graves, după ce-i trecuse prima clipă de mânie, descoperi la rândul lui că a pierdut ceea ce constituia pentru el scopul principal al vieții. Cearta celor doi bărbați le afectă profund pe doamna Carey și pe domnișoara Graves... După un tainic schimb de scrisori, se întâlniră și se hotărâră să pună lucrurile în bună rânduială. Stătură de vorbă una cu soțul, iar cealaltă cu fratele, de dimineață și până noaptea târziu. Și întrucât nu făceau altceva decât să-i convingă pe acești domni să acționeze așa cum de fapt și doreau în adâncul inimii lor, împăcarea în se înfăptui după trei săptămâni de așteptare chinuitoare. Era în interesul amândorura, dar ei o pe seama dragostei lor comune pentru mântuitor. Întrunirea politică se ținu la casa misiunii creștine și preotul fui invitat să o prezideze. Domnul Chere și Josiah Graves ținura amândoi cuvântări. După ce își termina treburile cu bancherul, doamna Cherei se ducea de obicei sus să schimbe două vorbe cu sorar lui și în timp ce doamnele sporăvăiau despre problemele parohiei, despre preot sau despre boneta cea nouă a doamnei Wilson, domnul Wilson, despre care se spunea că are un venit de cel puțin 500 de lire pe an, era omul cel mai bogat din Blakestable Stable și se căsătorise cu bucătarea sa lui. Philip rămânea sfios în holul cu un aer solemn, folosit numai pentru primirea musafirilor și se ocupa de peștișorii de aur care zburdau neastâmpărați într-un vas. Ferestrele nu se deschideau niciodată decât pentru a aerisi încăperea timp de câteva minute în cursul dimineții și lui Filip îi se părea că aerul stătut de acolo are o legătură misterioasă cu noțiunea de bancă. Apoi doamna Cherei își amintea că trebuie să se ducă la Băcan, așa că își urmau drumul mai departe. După ce terminau cumpărăturile, se duceau adeseori pe o străduță dosnică cu căsuțe de lemn locuite de pescari, și, într-adevăr, aici colo vedeau câte un pescar șezând în prag și cârpindu-și nevoadele sau întinzându-și placele la uscat pe tocul ușii. Așa ajungeau la o plajă îngustă, închisă de-o parte și de alta de antrepozite, dar cu o vedere frumoasă spre mare. Doamna Cherei stătea câteva minute și admira priveliștea, valurile tumultoase și galbui, și cine știe ce gândurii treceau atunci prin minte, în timp ce Filip, căuta pietricele plate pe care să le arunce în apă ca să facă ochiuri. Pe urmă o porneau agale spre casă, se uitau pe fereastră la poștă ca să vadă câte ceasul exact, o salutau din cap pe soția doctorului Uigram, care stătea la geam și cosea, și pe urmă ajungeau acasă. La ora 1 se servea masa. Lunea, marțea și miercurea mâncau carne de vacă, friptură, rasol sau tocătură. Iar joia, vinerea și sâmbăta mâncau carne de berbec. Duminica mâncau câte un pui din cei pe care îi creșteau chiar ei. După amiază, Filip își făcea lecțiile. Învăța latina și matematica de la un său, care habar n nici de una, nici de alta. Și franceza și pianul cu mătușea sa. Franceza, ea nu cunoștea deloc, dar la pian se pricepea destul de bine ca să se poată acompania când cânta melodiile de modate pe care le repeta de treizeci de ani lui Iliam îi spunea mereu lui Filip că, de când era el diacon, nevastă să știa pe de rost douăsprezece cântece pe care le putea cânta oricând la comandă. Doamna Carey se producea adeseori când făceau câte o petrecere la casa parohială. Familia Carey nu prea se dădea în vânt după foarte multă lume, așa că, de cele mai multe ori, musafirii erau aceiași. Diaconul Josiah Graves și sora lui, doctorul Uigrem cu nevastă sa. După ce ai domnișoara Graves cânta la pian vreo două cântece fără cuvinte de Mendelssohn, iar doamna cherei le oferea, când rândunelele se duc spre casă, sau hai la trap căluțule. Dar soții cherei nu invitau prea des lume. Pregătirile îi tulburau prea mult și, după plecarea musafirilor, se simțeau istoviți. Preferau să ia ceaiul singuri, iar după ce ai, jucau table. Doamna Cherei făcea în așa fel ca soțul ei să câștige pentru că acestuia nu-i plăcea să piardă. La ora opt luau cina alcătuită din mâncăruri reci. Mâncau mai mult ce rămânea de la prânz pentru că Mary Ann nu putea suferi să mai pregătească ceva după ora ceaiului. De fapt și așa trebuia să o ajute doamna Cherei să strângă masa. Doamna Cherei rare ori mânca altceva decât pâine cu unt eventual cu puțin compot după aceea, dar preotul îmbuca o felie de friptură rece. Imediat după cină, doamna Cherei suna clopoțelul pentru rugăciune, iar Filip se ducea la culcare. Niciodată nu vroia să o lase pe Merien să-l dezbrace și, după o vreme, izbuti să-și impună dreptul de a se îmbrăca și a se dezbrăca singur. La ora nouă, Merien aducea în casă ouăle și argintăria. Doamna Cherei scria data pe fiecare ou și trecea numărul lor într-un registru. Apoi lua pe braț coșulețul cu tacămuri și se ducea sus. Domnul Cherei mai citea puțin din ceasloavele lui vechi, dar apoi când bătea ceasul zece se ridica, stingea lămpile și șurma soția în dormitor. După sosirea lui Filip în casa lor, avură multă bătaie de cap până se hotărască în care seară să-l Niciodată nu era prea ușor să pregătească destulă apă fierbinte, întrucât cazanul din bucătărie era stricat și era imposibil să facă baie două persoane în aceeași zi. Singurul om din Black Stable care avea baie era domnul Wilson și din această pricină oamenii se uitau chiorâși la el, zicând că o face pe grozavul. Marian se spăla în bucătărie lunea seara pentru că îi plăcea să fie curată când începe săptămâna. Unchiul William nu se putea îmbăia sâmbătă pentru că îl aștepta o zi grea duminica și după baie era întotdeauna cam obosit, așa că prefera seara de vineri. Din aceleași motive, doamna Cherei făcea baie joia. După toate aparențele, sâmbătă ar fi fost ziua cea mai indicată pentru Filip, dar Mary Ann spunea că nu poate să țină focul până târziu în seara aceea. Având atâta de gătit duminica și decopt prăjituri și câte mai câte, el nu se simțea în stare să-l spele pe băiat sâmbătă seara. Ori era limpede că singur nu e în stare să se descurce. Doamna chiar se sfia să-i facă baie unui băiat. Cât despre preot, bineînțeles că el trebuia să-și pregătească predica. Însă el ținea morțiș ca Filip să fie curat și neprihănit în ziua domnului. Marian zicea că mai bine pleacă din casa lor decât să fie silită să facă lucruri care nu-i vin la socoteală. Și după 18 ani de serviciu, nu se aștepta să îi se mai vâre pe gât alte treburi și, la urma urmei, ar putea și ei să țină seama cât de cât de o ființă omenească. Filip zise că nu are nevoie să-l spele nimeni, pentru că poate face baie și singur. Și așa se rezolvă problema. Maria ne zise că știe ea bine că băiatul nu să se spele cum trebuie și decât să-l vadă un blând murdar... Și asta nu pentru că o să vină așa în fața lui Dumnezeu, dar pentru că nu putea ea să sufere să vadă un copil care nu e spălat ca lumea, o să muncească până o dan brânci, chiar și sâmbătă seara.